Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole. Lungul drum al zilei către noapte. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Eugene O'Neill. Traducere de Dorin Dron. De, de august. Să profităm cât putem de soare meri în orașul ăsta al nostru, mai mult bântuit de ceață oceanului decât de razele soarelui, o zi de vară e un dar al cerului. Poate și pentru că suntem la o întreaga familie. Oh! E așa de bine când sunt și Jamie și Edmund acasă. Dar de ce au rămas în sufla oh, oh, și Kathleen, ce mai fi așteptând să nu strângă masa. Poate pentru că nu vor să-i aud eu. Pariez că i-ar pun ceva la cale ca să-l scoate din răbdări pe bătrânul lor tată. James, ar trebui să lii iei din scurt pe Edmund că nu mănâncă destul. Nu s-a atins aproape de nimic, a băut doar cafeaua. Da. Și știi care nevoie să mănânce ca să se refacă? Eu îi spun mereu, dar el mă răspunde tot timpul că nu e foame. Da. Bineînțeles, nimic nu tai pofta de mâncare ca o răceală din asta urâtă de vară. Sigur, sigur, sigur <laughs> Mary, foarte firesc. Așa că n-ar trebui să-ți faci griji Nu, nici nu fac griji Știu că dacă o să se îngrijească, în câteva zile se restabilește complex da, nu uita, trebuie să ai grijă și de sănătatea ta, Dar nu mă pierde deloc cu firea Nici nu văd de ce m-aș pierde Ce te face să crezi asta? A, nu, nimic Doar că zilele trecute erai puțin cam surescitată eu? Da <laughs> Surescitată? <laughs> Prostii, dragul meu Închipuire de -ale tale Zău, James N-ar trebui să stai tot timpul cu ochii pe mine? Cum să spun asta? Mă, mă stânjenești Lasă, lasă, Mary Asta e închipuirea ta Dacă eu sunt cu ochii pe tine Este numai ca să admir ce femeie frumoasă Și, și plinuță te-ai făcut Nu poți să să-ți spun, iubita mea Ce fericit sunt acum când ești iar cu noi Și te văd așa ca, ca altă dată Cum erai tu de obicei <laughs> Și acum încearcă să te menzi așa, Mary Sigur, dragul meu, din cauza sirenelei, pentru ceață din port care a urlat toată noaptea îngrozitor până în zor, n-am putut închide ochi Da, da, da, parcă era o balenă rănită, nici eu n-am putut dormi Adevărat? Oh, ce da, ce curioasă insomnia avut tu, spuneai de tare că nu mai știam care-i sirena nici zece sirene la un loc n-ar fi putut să te turbure. Parcă n-aveai nervi în tine, niciodată n-ai avut nervi. Dar ce-o-și de râd așa? Râde de mine. Râde de mine, paries. Întotdeauna au ce au cu babacul. Ai, ce contează de ce râd? E o mare ușurare să-l aud pe Edmund râzând. În ultimul timp a fost nereu abătut. A, tot vreo glumă de-a lui genie, Cum n Asta nu știa altceva decât să-și bată joc de alții. Lasă, dragă, nu te mai lega cum de Jamie. Până la urmă ai să vezi, îi vine mintea la cap. Atunci ar fi bine să-i vină mai repede. Are aproape 34 de ani. Jamie! Edmund! Da, nu... Lăsați-o pe Kathleen să strângă masa! Hai, veniți aici! Ei, tu, Hai, da. Orice ar face, tu îi găsești scuze. Uite, mama, <laughs> Vorbeați ceva? V-am Da. Îl tachinam pe tatăl vostru în legătură cu sfărăitul <laughs> <laughs> Te las să-ți ia în primire băieții, James! <laughs> Cred că te-au auzit și ei! Da! De ce mă privești așa, Jimmy? Aaaa, mi s-a desocut mai sunt în stare să mă pieptăn așa cum trebuie Nu mai văd bine Și niciodată, niciodată nu-mi găsesc ochelarii ești, ești foarte bine pieptănată, mamă da? Da, mă gândeam, mă gândeam numai cât de bine arăți. Serios, mama, arăți splendid. În ce privește sfărui tu, e perfectă dreptate. Vai de mine ce hurui, ce hurui! Ce... Dacă l-am auzit și eu... Da. <laughs> e Maurul! Îi cunosc trâmbița! Ca da. știi că asta îți aduce aminte de Shakespeare și nu de buletinele asupra curselor de cai, a toată viața. Hai, James! Da. Nu mai fi așa supărăcios! Hai, hai să o lăsăm baltă Adevărat, să o lăsăm baltă Să lăsăm baltă totul și să nu luăm nimic în serios Cred și eu, îți convine să gândești așa că n-ai nicio ambiție în viață În afară de aceea de a... James, te Te-ai trezit prost dispus de dimineață Dar de ce vedea ca niște maimuțoi când ați intrat? Ce v mai dat prin cap? hai haide, să auzim, băieți I-am spus mamei <fie> voastre că pun gâtul că vorbeați ceva pe socoteala mea Dar nu-i nimic, m-am obișnuit. M-am obișnuit. Te mai uitai așa la mine povestea a puștului? Am vrut să spunem că da se arătate, dar am uitat. Ieri, când am ieșit să mă prind puțin, am intrat în localul lui Thompson. Tu n-ar trebui să -ai mai vei acum Edmond. Si imaginezi peste cine crezi că dau acolo cu pălăria aia ca o plăcintă pe capul lui. Mm. Seanesi! Arendașul mm. tot de la fermă! Oh, oh. Omul ăla a uh -huh. E un tip nostil, tot. <laughs> da. Când e stăpânul lui. Nu mai e așa de nostim. De ce s-a mai plâns? Nu cumva o fi vrând să plătească o arendă și mai mică decât o plătește? Nu, tată, nu, nu, nu, nu, nu mi s-a plâns de nimic, ba din potrivă. Era atât de vesel încât și-a plătit singur ce a băut. Așa ceva nu i s-a mai întâmplat. Aha. Era încântat, fiindcă tocmai aveai o discuție cu prietenul tău, milionarul de la Standard Oil, Harker, și șorese și ieșit victorios. Asta mai trebuia. Pot să-i jur că acum, dacă o să-l întâlnești pe Harker la club și o să te pleci până la pământ, ca de obicei, cu toată smerenia. Se va face că nu te vede. Da, sigur, sigur. Și Harker, nu mai consideră un domn bine pentru că arendașul tău nu se ploconește în fața uneia din regii americii. Hai, povestește <cute> mai departe, Dumnezeu. E bine, tate, știi că șonesii al nostru crește porci. Da. Se pare că gardul ăla care ne desparte s-a rupt și porcii lui șonesii s-au întrebat dincolo. au bălăcit din colonele știu milionarului. <cute> bătrână e în stare, și se potrivește. Și Harker a venit în persoană să-i ceară <cute> Făcea mai bine dacă nu venea, că Sonesi trăsese bine la măsea înainte și l așteptat la gard să-l blagoslovească. Mi-a spus că Harker nici nu a putut să deschidă gura, pentru că Sonesi a început să zbiere că el nu e un sclav și că Stender nu-l poate călca picioare cu toți banilor furați de la săraci! Și apoi a venit pe Harker că el a dator în vătafui să rupă gardul ca să atragă porcinele este lui se omoare. Oh. Vecii porci, la șoreti, au murit de frig, au căpătat pneumonie și alții, după ce au din apa aia, au trăit, au murit de coleră. L-au invitat pe Harker că a angajat un avocat să-l dea judecată pentru că cu bine. Acum o să am o mulțime de necazuri. Sper că ei spus că ar fi nebun de legat Nu, no, dacă... nu, no, nu, no, nu. No, no. I-am spus că ar fi fost mult mai bine să-i fi atras atenția lui Harker că ar trebui să salute mirosul de porci din apa lui înghețată pentru că este elit miros. Sunt milionar de la standard, E ce ce Nu văd nimic amuzant. Halal de-așa fiu. N-am ce zice. Dumnealui de apă la moară unui potlogar din pricina căruia eu o să mă aleg un proces. Lasă, James! nu mai mai de vira. Iar tu, Jamie, ești mai rău decât el pentru că îl încurajezi. Tata... Tata, dacă începea cu chestia asta, atunci eu v-am părăsit. Și așa mi-am lăsat carte sus. Of, data, dacă te-ai auzi! dacă te-ai auzit cum vorbești, cred că ți s-ar face rău. <coughs> James, nu te mai certa cu el. Știi că nu se simte bine? Să în toi veri cine n-ar fi nervos? Cine? Măcar de-ar fi o simplă răceală. Băiatul e roz de boală. De ce vorbești așa, Jamie? E doar o simplă răceală, oricine își poate da seama de asta. Nu mai tu scornești întotdeauna câte și mai câte. Jamie nu vrea să spună decât că Edmund ar mai putea să aibă și alte complicații care, care se i înrăutățesc răceala. Da, da, exact, exact. mamă, asta vrem să spunem. Doctorul Hardy crede că nu e exclus să fie vorba de un ușor atac de febră malarică. Da, da, exact. Pe care a luat-o când a fost la tropice. Dacă e așa, atunci se va vindicare repede cu chinina. Doctorul Hardy! O iată, nu cred din ce spune el. Chiar dacă s-ar ajuta pe mine, Evangelie? Știu eu că te parale fac medicii. Tot la fel! Folosesc orice mijloace, numai să te facă să vii la ei. Ce este ce vă dați așa la mine? Aha. Părul meu? Nu, no, ești pieptănată, fără cu surmei. Oh. Te plângi că nu vezi bine și că ai părul despletit, numai ca să-ți se facă complimente. <laughs> nu așa, Gemini? Hm? Da, da, da, da, l mamă. Pe noi nu ne păcălești. <laughs> Totul să știți că altă dată părul meu era. Foarte frumos! nu James? Cel mai frumos păr din lume. Avea o culoare carama și era așa de lung că mi-a ajungea până la genunchi. Și tu ar trebui să-ți aduci aminte, Jamie? Ar trebui să-ți aduci aminte, da, da, da, da, da. Primele fire albe le-am descoperit când s-a născut Edmund. De atunci am început să încărunțesc. Firele albe te-au făcut și mai frumoase. <laughs> L-auzi, pe tatăl tău, Jamie, da. după 35 de ani de căsătorie, <laughs> nu degeaba este un mare actor, nu așa? Da. să vorbesc cu bucătărea asta ce să gătească la prânz și ce să cumperi, James? Da, da. nu-l lua pe Edmund să lucreze cu tine în grădină. Nu că n-ar avea destulă putere, dar ar aspira și s-ar putea să răcească și mai tare. Da. Mare încurcă lumea, jemi. Unde se mintea? Singurul lucru pe care trebuia să le eviți era să spui ceva ce ar putea să o amărească și mai mult în legătură cu Etun. Bine, bine, bine, bine. Cum crezi? Dar după mine asta este o greșeală să o lași pe mama să se amăgească singură. Are să-i facă și mai rău când o să-și dea seama. Și apoi, nu vezi, tu, chestia asta curăceam la noi decât un pretext ca să se înșel pe ea și Știe mai bine. Știe mai bine ce? Nimeni nu știe încă nimic. Ei bine, eu știu. Eh, ce știi? Am fost luni cu Edmond la doctorul Hardy când a născocit toată chestia aia cu malaria, ne ducea de nas. Nici el nu crede. Și tu știi asta la fel de bine ca mine. Când ai fost ieri în oraș, n-ai vorbit cu el? Încă n-a putut să-mi spună nimic sigur. O să-mi telefoneze azi, mai înainte ca Edmond să se ducă la el. E frică să nu fie tuberculoză, nu-i așa, tată? Spune că s-ar putea. Nu e tu, băiat. Ce nenorocire. Asta nu s-ar fi întâmplat niciodată, dar că imediat după ce s am îmbolnăvit, l-ai fi la un doctor ca lumea. De ce? Ardi nu e bun? De când am venit aici, a fost întotdeauna medicul nostru. E bun pe dracu. E considerat de categoria 3, -a, până și aici, în orășelul ăsta de provincie. Nu e altceva decât un, un, un, un bătrân șarlatan de duzină. E sigur că dacă mă gata, leagă-te și de el, leagă-te de toată lumea. Pentru tine toți sunt niște scroci. Ardi îți cere numai un dolar pe vizită. De asta îl consider un medic. Gata, ajunge. La ora asta încă nu ești beat. Nu ai nicio scuză. Eu nu pot să-mi permit doctor din aia care vânează vara bogați în concediu. Nu pot să-ți permiți. Dar ești unul dintre cei mai mari proprietari din regiune. Asta nu înseamnă că sunt bogat. Totul e ipotecat. Pentru că tu în loc să achizi ipotecile, continui să cumperi. Dacă Edmund ar fi fost un hectar din terenul alea păduchioase la care ții, te-ai fi dat în vânt după el. Da, minți! Și ironiile tare împotriva doctorului Hardy sunt pur și simplu minciuni. El nu-și dă și nu se plimbă cu mașini luxoase. Astea sunt lucrurile pe care ceilalți doctori, care îți iau numai 5 dolari ca să-ți vadă limba, te pun să le plătești. Da. Nu priceperea lor. Sunt eu prost că vreau să le conving. Degeaba vrei să îndrepți un lucru care e născut statul. Da, e degeaba. Mai ai făcut să o înțeleg de prea multe ori și atât de bine că acum am pierdut orice speranță să te mai schimbi. Și tu ai curajul să-mi spui mie ce trebuie să fac? Da. N-ai știut niciodată ce valoare are banul și nici n ai să știi. În viața ta n-ai fost în stare să pui deoparte măcar un dolar. La sfârșitul fiecarei stagiuni ești fără un ban. Îți arunci toată leafa ta pe uischi și pe târfe. <laughs> leafa mea, mai de capul e. e. mai mult decât meriți. Și dacă n-aș fi fost eu la mijloc, n-ai avea nici pe asta. Dacă n-ai fi băiatul meu, nici un impresar nu ți-ar da vreodată vreun rol. Mm -hmm. Asemenea, asemenea reputația ai. Trebuie să calc peste amorul meu propriu și să mă rog pentru tine, asigurându-i că ți-a venit mintea la cap, deși știu că e o minciună. N-am vrut să mă facă actor. Tu mai ai silit să muri pe cenă. Minți! Minți! Niciodată nu te-ai zbătut să faci altceva. Mai ai lăsat pe mine să-ți găsesc lucru și eu nu am trecere decât la teatru. Eu te-am silit! N-ai vrut să faci altceva nimic decât să-ți pierzi timpul prin baruri. Erai mulțumit să stai toată ziua tolănit ca un pierd de vară și să trăiești pe spinarea mea. Toată viața! Uh -huh. După ce am aruncat atâția bani ca să înveți ceva... Ai reușit să fii dat afară din toate școlile prin care ai trecut. Hai, nu mai ai povestea asta veche, te rog. Nu e nicio poveste veche, câtă vreme în fiecare vară trebuie să te țin eu. Oh, oh, oh, oh. Casa și masa le câștig muncind în grădină. Așa nu mai e nevoie să plătești un om. Aha, nici acolo n-ai face nimic dacă nu te-ai supraveghea. Nu mi-ar părea rău dacă cel puțin ai arătat cel mai mic semn de recunoștință. Dar singura mulțumire este că trebuie să suport ironiile. După tine sunt un zgârcit murdar, îți bași joc de profesiunea mea, îți bași joc de tot ce există pe lume, la de tine. Asta nu e adevăratată. Tu nu știi care este părerea mea despre mine. Ingratitudine, cea mai urâtă dintre o! semințele ce cresc. Mă oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. așteptam. Versul ăsta le mai spus de o mie de ori. Hai, Hai gata, gata, bine, bine, bine. Hai. Sunt un parazit, sunt tot ce vrei, nu mai să terminăm o dată discuția asta. Ana, da. ești încă tânăr. Ai putea să mai încerci ceva. Aveai destul talent ca să devii un bun actor. Îl mai ai încă, doar ești fiul meu. Hai să nu mai vorbim despre mine. E o problemă care pe mine nu mă mai interesează. Și nici măcar pe tine. Când ai spus că o să telefoneze doctorul Hardy în legătură cu Edmund? La ora mesei nu-l puteam trimite pe Edmund la un doctor mai mare. Când stăm aici, Hardy îl îngrijește întotdeauna. L-a îngrijit de când era de o Îi cunoaște Constituția ca nimeni altul nu e dâns cum vrei tu să facă să se creadă. Și apoi ce puteau să facă pentru Edmund, cei mai renumiți specialiști din America, după ce și-a ruinat sănătatea din tradins cu viața nesăbuită pe care a adus-o de când a fost dat afară din colegiu? Chiar mai înainte, pe când era încă în liceu început să-și facă de cap, să se distreze ca toți aia de pe Broadway, te-a luat pe tine, de exemplu! Hmm. Da, dar el nu avea constituția ta ca să poată rezista, tu ești un taur care plesnește de sănătate, ca mine, uhum, uhum. sau cel puțin erai la vârsta lui, dar el a fost întotdeauna un pachet de nerv ca maica sa Am de zile l-am prevenit că nu o să poate rezista, niciodată n-a vrut să-mi dea dreptate. Acum, acum e prea târziu. Prea târziu? Da. Ce vrei să spui? Vorbești ca și cum ai crede Hai, că... nu mai faci pe prostul! Acum sănătatea lui e zdruncinată și va rămâne bolnav pentru încă cine știe câtă vreme. Ar fi mai bine pentru conștiința ta să nu mai vorbești atâta despre boala lui Etun. Tu ești principalul vinovat. Nu suport o acuzație. E adevărat, e adevărat. A avut cea mai rea influență asupra lui. A crescut admirându-te ca pe un erou. Frumos exemplu i-ai dat. Măcar dacă l-ai fi învățat vreodată altceva decât să apuce pe căile pierzanii. L-ai făcut să îmbătrânească înainte de vreme, băgându-i în cap ceea ce tu numești a cunoaște lumea, când era încă prea tânăr ca să priceabă că mintea, mintea, îți fusese otrăvită de propriul tău eșec în viață. Tot ce am făcut a fost să încerc să-i fiu un camarad bun, absolut deschis, ca să poată învăța din greșelile mele. Prostii! Este o învinire sfântată. Știi cât înseamnă pentru mine băiatul ăsta? Și cât de uniți am fost întotdeauna? Nu numai ca doi frați, aș face orice pentru el. Da, da. Știu, genie. dacă ai făcut ai făcut-o cu cele mai bune intenții. Eu n-am spus că ai vrut să-i faci rău cu tot din adinsul. Și vormă mai ai o idee cu totul greșită. Aș vrea și eu să văd. Pe cel care reușește să-l influențeze, Petmond. Este încăpățânat ca un catâr și face numai ce vrea el și ce îi place. Și puțin îi pasă de alții. Ce legătură am eu cu toate nebuniile lui din ultimii ani? Să cutrăier lumea ca un marinar, orice ți se poate întâmpla într-o chestie ca asta. După mine a fost o idee cât se poate de măstrușnică și am spus-o direct. Mă vezi tu pe mine pierzând vremea pe coasta Americii de Sud, în tavernele alea pline de fum și unde nu ți se oferă de băut cât porcării? Ana, mulțumesc! Eu rămân credincios, broadoiului. Să am o cameră comodă cu baie și niște baruri în care măcar E sigur că ți se va dau un rischi vechi și de primă calitate. Broadoi tău, el te-a adus în starea asta. Cu toate că te-a făcut Edmund, știe totul să se descurce singur. El n-ar fi în stare să vină la mine să se plângă imediat ce e la strâmtoare. Mm -hmm. Dar când s-a întors acasă a venit întotdeauna în strânțe Sau poate nu e așa. La ce a folosit să plece? Oh, doamne, doamne, doamne, doamne. În ce hal am ajuns, ce răutăți am ajuns să spun, nici eu nu cred în ele. Când era ziar mergea bine. Da. Credeam că și-a găsit în sfârșit drumul în Ionis. Da, la un mic ziar de provincie nu știu în ce gogoști au făcut să crezi, dar mie mi-au spus că era un trântor cazierist. Dacă n-ar fi fost fiul tău a... Ar... nu e adevărat. Din potriv, erau mulțumiți de el. Are un fel de a scrie cu totul special și tocmai prin asta place. Anumite versuri și parodii pe care le-a scris sunt chiar foarte bune. Da. Este adevărată nenorocire că un s bolnă îmbolnăvit mai acum. Nici că se putea un moment mai prost pentru el și pentru mama. Un asemenea lucru poate să o tulbure grozav. Tocmai acum când are nevoie de liniște și trebuie să evite orice supărare. S-a simțit așa de bine în ultimele două luni de când s-a întors acasă. Pentru mine este paradisul. Casa asta a devenit din nou casă. Până ai dreptate și eu simt fel. De data asta e cu adevărat viguroasă și stăpână pe ea. E complet altfel decât înainte. Este în stare să-și controleze nervii sau cel puțin până nu se fi îmbolnăvit Edmund. Acum însă se observă că pe undeva este neliniștită și puțin speriată așa. Aș vrea din tot sufletul să-i ascundă adevărul, dar cum aș putea să o fac dacă trebuie să-l trimit pe Edmund într-un sanatoriu? O altă nenorocire mare este că și tatăl ei a murit tot de tuberculoză. L-a adora și nu l-a uitat niciodată. Trebuie să o ajutăm, genii. În toate felurile posibile trebuie să o ajutăm. Da, sigur, sigur, ai dreptate, tată. În afară de faptul că era puțin nervoasă azi dimineață, mi s-a părut că se simte da, perfect normal. Da, da, da, mai bine ca niciodată, plină de haz și ironic. Tată, numai că... Asta noapte... Cum să spun... Știi cum se întâmplă... Da, ce da, ceaf, mă spune odată! M-am trezit azi dimineață pe la trei și am auzit-o blând prin camera de musafiri. E, apoi s-a dus la baie, m-am făcut că dorm și a rămas pe coridor să asculte ca și cum ar fi vrut să fie sigură că eu dorm. asta e tot? Dar mi-a spus chiar iară din cauza sirenei n-a putut să doarmă toată noaptea și că... În fiecare noapte de când s-a îmbolnăvit, Edmund a fost mereu pe la el prin camere ca să vadă cum se simte. Da, da, da. E adevărat. De fapt, stătea și asculta afară în fața camerei lui. Dar ceea ce m-a speriat este faptul că s-a dus în camera de musafiri. De câte ori a început să doarmă acolo, a fost întotdeauna un semn că... Ne, de data asta nu. E foarte ușor de explicat. Unde s-ar fi putut duce ca să nu mă audă, sfărâind? Da, da. Tată, dacă trebuie tăiate astăzi fișele dinspre stradă, atunci ar cam trebui să începem din grădină. Da, e adevărat. E o dimineață prea frumoasă ca să o pierdem. Uite, deși tu, puțin pe fereastra mea, nu e niciun pic de ceas în port. Nu o să ne mai necăjaască de acum încolo, sunt sigur de asta, sigur sunt. Sper, dragul meu. Da. Hoho! -ho. Mi se pare nimic, Jamie, sau tu erai cel care îl mânai pe tatăl tău la muncă? Da. O ce surpriză! Se vede că ai nevoie de bani. Când n-am eu nevoie de bani, mamă. Haide, haide, Jamie, are dreptate mama ta că ne zorește. Soarele o să-ți mai scade puțin grezima de pusele de pe de bură. Tocmai ai să vin sus să te caut. vrem M am așteptat să pleci, Nu, am să stau de vorbă cu ei, ah. mă simt tare rău. Ce ai tu este un lucru plicticos, știu, dar astăzi te simți mai bine, mai bine, nu așa? Mm -hmm. <laughs> Ar trebui să te odihnești cât poți, ia stai jos, ia stai jos, da. lasă să-ți interanjez -te eu, <laughs> așa, <laughs> cum e? Foarte bine, mulțumesc mama. Tot ce ai tu nevoie este să te îngrijească mama. <laughs> Știu, ești un bărbat, acum, un bărbat întreg. Dar pentru mine ești tot băiatul meu. nu e așa? Da, mama. La ce privești pe fereastră? Ha! Au început să tundă tufișurile. Viețul cei mii nu-i place deloc să nu crezi acolo sub ochii tuturor celor care prin pe stradă. <laughs> acum trebuie Mercedes nou. Cine oare a mai auzit de ea afară de lumea din orășelul ăsta de provincie? Nimeni, nimeni, nimeni, nimeni. Ai perfectă dreptate, Edmund. Broaște mari în baltă mică. <laughs> Ce-ți fiți și alții ca ei? Au case onorabile, prezentabile, au prieteni la care se pot duce și care vin la ei. Nu sunt chiar așa de singuri. Nu că vrea să am de-a face cu ei, nu. Eu am ajut întotdeauna orășelul ăsta și, -și locuitorii de aici. tu știi? Da. N-am vrut niciodată să vin să locuiesc aici Dar a plăcut tati, și el a insistat să construiască casa asta Așa că am fost silită să vin aici în fiecare vară Ia, lasă mamă, Că oricum e mai bine să petreci vara aici decât într-un hotel la New York Până la urmă nu e chiar atât de insuportabil mie îmi place Poate pentru că e singura casă pe care am avut-o vreodată Mie nu mi s-a părut niciodată că e casa mea Totul a fost făcut cât mai economic De asta nici n-am avut prieteni aici mi-ar fi o rușine de moarte dacă cineva ar trebui să ne treacă pragul casei. Și urmă lui, nici nu-i place ideea de a se vizita cu alte familii. Tot ce-i place este să bea la club cu unul și cu alții. Sau într-un local oarecare. <gri> și tu și fratele tău sunteți la fel. <gri> <gri> nu, <gri> Nu nu aveți nicio vină, nu. <gri> Niciodată n-ați avut prilejul să întâlniți oameni cum se cade aici. Ah, sigur ar fi fost altceva dacă... Ați fi reușit să vă apropiați de vreo fată cum să cade, decât să. Nu! No. Lăsați-i căpătat faima asta atât de proastă încât niciun părinte respectabil nu-și mai lasă fata să iasă cu, cu voi. Mai, mai, mă termină. cui pasă? Jimmy și cu mine n-ar fi plictisit de moarte, cum spui tu. Da, da. Ho, ho, ho. Și în ce-l privește pe bătrânul, degeaba mai vorbim, nu poți să-l mai schimbi. Să nu-i mai tati bătrânul. Te rog, fii mai respectos. Știu că nu folosește la nimic să vorbim, dar uneori mă simt foarte singură. Dacă așa mea, măcar Unde să mă duc într-o zi Sau măcar într-o după -amiază. O prietenă cu care să vorbesc O nimic serios, mai așa Să râd sau să vorbesc Și să uit O clipă de toate Cu cineva care să nu fie o servitoare Ca proasta aia de Kathleen Mă, nu te enervezi degeaba Dar voi plecați de acasă, eu sunt singură tot timpul Totdeauna am fost singură Mama, mama, da. nu, e, nu, e, nu e chiar așa Totdeauna unul dintre noi stă cu tine sau mergem cu tine cu mașina. Totdeauna. În cauză că nu aveți încredere să mă lăsați singură. Vrei să-mi spui? De ce te porți azi așa de deosebit? Mamă, e... e ceva idiot. Azi că când ai intrat în camera mea, eu nu dormeam. Tu nu te-ai mai întors la tine în camera. Ai stat până dimineața... În camera de musafir. E cauza că mă ai taicătul cu tu fost Dar știi, de câte ori n-am întremințat eu camera de musafir ca dormitor. Ah, oh, știu. <laughs> știu la ce te gândești. Mm. Ah, dar asta se întâmplă atunci când eu... Nu, mama, nu, nu, nu m-am gândit la nimic. Știți așa, te-ai făcut că dorm ca să mă spionezi. Nu, mamă, nu, nu, nu. Am făcut-o pentru că dacă ai fi aflat că am febră și nu pot să dorm, asta te-ar fi neliniștit și mai mult. Probabil că și Jamie s-a prefăcut că doarme, sunt sigură. Probabil că și toată tău. Mama, nu mai începe iar cu tot felul oh, îi... nu, nu, nu, nu, nu mai pot să suport, chiar și tu. Ah, ha, ha. Dacă ar fi adevărat, ah, ce lecție ar fi pentru voi toți. Mama, mama, nu mai vorbi așa. Așa vorbești întotdeauna când. Bun, dragul meu te Să știi că dacă n-am putut să dorm Este din cauza că m-am gândit la tine Ăsta este adevăratul motiv De când ești bolnav să foarte furte supărat Mamă, te rog, ascultă mă Chiar dacă Boala asta mea Va deveni ceva grav Să știi că n-am să mă fac bine Și să mă te îngrijoarezi până atât Încât să te învolnevești tu Oh, dar mă simt foarte bine, dragă, Mă simt foarte bine în afară de faptul că e natural După noaptea pe care am petrecut-o să mă simt nervoasă și obosită Iar ar fi mai bine să mă, mă, mă duc sus să mă, să mă întind puțin Mama. Sper să trag un pui de somn până la ora mesii Și tu ce faci? Ai face mult mai bine să ieși la aer curat și la soare Sau la încredere să mă la singură Mamă, nu poți să nu mai vorbești în felul ăsta <laughs> Și eu cred că un pui de somn s ar face bine A, iată și uischiu. Hmm. În curând e gata masa. Să-l cheme pe tatăl dumneavoastră și pe domnul Jamie sau vreți dumneavoastră? Foto. Nu știu de ce tatăl dumneavoastră nu se uită niciodată la ceas. E specialist în la masă oh. și ai la bucătărie Brigid mă jură pe mine ca că eu aș fi de vină. Oh. Dar ce bărbat vine, e, așa bătrân cum e dumnealui, dumneata, nu o să fii niciodată așa și nici domnul Jamie. Pariniesc că dacă domnul Jamie avea ceasul la el, lăza treaba și venea să-și bea porția de whisky. De data asta ai fi câștigat. A, aș mai câștiga un pariu. Hmm? Că m-a trimis pe mine să-i chem ca să vezi dumneata un pahar până vin ceilalți. Uite că la asta m-am gândit. Ei, nu, mănânci le o văz. Acum că mi-ai dat ideea asta... Din când în când nu strică dacă ești răcit sau necăjit. Mulțumesc asta ca scuzi o scuză foarte mare. Mm. Ai face bine să o chemi și pe mama. De ce, dâna, e vine întotdeauna la timp, nu-i nevoie să o chemi. S-a dus puțin până sus, se culce înainte de masă. Ah, nu doar da. a din ori când am terminat treaba sus să te-a întinsă pe pat, în camera de muzafil, o durată are cap așa zicea. Bine. Bine. Du-te până acolo și cheamă Ma, nu-i de mirare că mă duc picioarele în fiecare noapte. Dar nu să mă duc până acolo pe durează să mă bată doare. Domnule Tarun! Domnule Trevi! Oam, te Te-am prins, puișoar, ai tras un părere. Hai, hai, hai, hai, hai. Pe nu mă păcălești. Nu. Ca actor ești mult mai slab decât mine. Dacă m-am avut ocazia, acum am tras-o. E așa, da, așa, da. așa, te mai înțeleg. De altfel, ce rost ar avea să mă păcălești tocmai pe mine? Suntem sau nu suntem prieteni? De ce nu ieși și tu unul cât mai ai timp? Oh da, uite, la asta mă și gândeam. Mm. Ah. Bătrânul stă de vorbă cu capitanul Turner. Ia uite-te uite la el. De asta nu-mi place mie să lucrez acolo în stradă. Improvizează imediat o scenă pentru orice fraier care trece și eu, eu, în timpul ăsta, rap de foame. Ce noroc mă ai că ți-e foame. Din în stare în care sunt, n-aș mai mânca niciodată. Ascultă-mă, băiete. Te-mă cunoști. Nu ți-am ținut niciodată predici, dar. Hai, are dreptate când îți spune să te lași de băutură. Eu știu, știu, am să mă las. Dar după ce o să dea sentința. De altfel, mai devreme sau mai târziu, ce diferență poate fi. Ești pregătit pentru știri proaste, pentru că. Ești serios, bună, băiete. N-are rost să te mai după deget. Nici nu mă ascund. Știu că de pros mă simt, că febra și frisoanele pe care le-am noapte nu sunt o glumă. Ultima părere a doctorului Hardy mi se pare justă. Trebuie să fie blestemată aia de malarie care revine. Da, da, da, da, da. poate. Poate, dar n-aș băga mâna în foc e așa. Tu ce crezi că poate fi? Ce știu eu? Ce medic? Unde e mama? Sus. Cum? Când s când am venit eu în grădină, zicea că vrea să doarmă puțin. Nu mi-ai spus nimic. Ce trebuia să spun? Ce-i curios în asta? Era obosită, azi, noaptea a foarte puțin. Da, da, da, știu, știu. Nici eu n-am putut să dormi, din cauza sirenei aia. Da. Și a rămas sus toată o stată dimineața? N-ai văzut deloc? Nu am stat aici și am citit Am vrut să o las să se adihnească. O să coboare la masă? Sigur că da, să nu coboare? Nu e sigur deloc. Se poate foarte bine să nu aibă niciun fel de poftă de mâncare. Sau să înceapă să ia masa acolo, sus, singură. S-a mai întâmplat asta, nu-i așa? Termina, Jimmy, termina, termina! Nu te gândești la nimic altceva decât la... Dacă iar încep să devii bănuitor, te înșel complet. Cat nu a văzut din nou și mama nu i-a spus că nu coboară la masă. Atunci? Nu dorme? În momentul acela nu. Era întinsă pe pat, așa mi-a spus Cat În camera de musafie? Da! Și? Ești un prost. De ce ai lăsat-o singură timp? De ce nu ai supravegat-o? că m-a acuzat și pe mine, și pe tine, și pe tata, că o spionăm tot timpul și că nu avem încredere în ea. Suferă din cauza asta. Și mi-a promis-o, pe cuvântul ei de onoare. Ar trebui să știi că asta nu înseamnă nimic. Înseamnă de data asta. Așa am crezut și eu, în alte dăți. Ia ascultă mă măi, te. Știu că mă crezi un cinic nesimțit, dar nu uita că eu am văzut mai multe chestii din asta decât tine. Tu n-ai știut nimic până nu ți-ai terminat liceul. Tata și cu mine ne-am ascuns de tine. Eu mi-am dat seama cu cel puțin 10 ani înaintea ta. Știu bine ce se ascunde în dosul trebi ăștia și toată dimineața m-am gândit la ce-a făcut astă noapte crezând că noi dormim. N-am reușit să mă gândesc la altceva. Și acum vii tu și îmi spui că te-a convins o laș singură sus toată dimineața. Ce ești nebun, Gemi, ești bine, nebun! Bine, bine, bine, băiete, nu sări la mine. Aș vrea să fiu cu adevărat nebun. Nu mai puteam de fericire, pentru că de data asta putem să cred și eu că... acoboară. da, acobară. Acobară. Na. dreptate, nu sunt decât un păduch care n-are încredere nimic. Ce nenorocire. De, -de, -de fapt, vreau să mai întorn în și eu. mai puși și așa? Asta ar mai trebui să te mai doară și gâtul cu pe care o ai. Ha! Dar mie mi se pare că te plictisesc toți spunându-ți nu faci asta, nu faci aia. Iar. Iartă-mă, dragul meu, o fac din grijă pentru tine Știu, mama, știu Tu cum te simți, te-ai odihnit? Oh da, e mult mai bine De când ai plecat, am stat în pat Era necesar după o noapte de insomnie Acum nu mai sunt nervoasă Asta e bine U, uh, doamne, Jamie <laughs> Ce oră te-a Ce ți s-a întâmplat? Nimic Ah uitați A ai lucrat până acum acolo, te vedea lumea la stradă, de asta ești prost, disumț, nu-i așa? Dacă vrei tu, mă, Totdeauna are asupra ta efectul ăsta, ești un copil, nu așa, e drumul. Sigur, mă, e o prostie să te iei după ce spune lumea, nu? Da, cel mai bun lucru este să nu te iei după nimeni. unde e tata? Am auzit-o pe Catelyn strigându-o... Stălată-i faț cu bătrânul Turner, l-a văzut Jamie. O să-l întârzie ca de obicei. Nă, într-adevăr îndrăznește să-l întrerupă pe marele actor în plină scenă. Nu mai are nici cel mai mic respect. Tu ești, care n-ai nici cel mai mic respect. Termină, nu-l mai lua pe peste nu vreau! înțelegi? Ar trebui să fii mândru că ești fiul lui. <laughs> o fi având defecte, dar cine n-are? Dar a muncit din greu toată viața, toată viața și-a făcut un drum prin, prin forța brațelor lui și din sărac și neștiutor cum era a ajuns în profesia lui tocmai în vârf, toți ți-l și tu ar trebui să fii ultimul care să râzi de el tu care mulțumită lui nu te-o senii niciodată serios în viața ta Jimmy, adu-ți aminte că tatăl tău îmbătrânește ar trebui să arăți mai multă considerație față de el numai eu ar trebui să arăt hai, Gemita, mama, la de ce te legi acum de însenit de gemi. mă duc să-i spun să se grăbească. De ce mă fixez așa Demi? Știi tu de ce? Nu știu. Mama, nu cumva crezi că mă păcălești? Nu sunt torb. Nu știu despre ce vorbești. Nu? Nu. Încearcă să-ți vezi ochii în oglindă. L-am omorât pe tata de loc. Vine! Ce este ce s-a întâmplat, mama? Fratele tău ar trebui să-i fie rușine. A vrut să insinuieze, nu, nu, nu știu ce lucru. E un mincinos! Mama, nu e așa că e o Minciune! Ce nu e? Nu! Ho -ho, acum vorbesc și tu în parabole ca Jamie! Edmund! Nu! Nu! Ha. Vine tatăl vostru! Urcă scările! Mă duc să-i spun lui Katelyn să servească masa! E? De ce? Ești un mincinos, ești... Îmi pare rău de întârziere! M-a reținut căpitarul Turner! Ăstea când începe să vorbească, nu mai e să scape. Zi mai degrabă când începe să asculte. Parcă spuneai că bem cu toți un pahar da. nu... În ceea ce-l privește pe Jimmy, de acord. Am muncit toată ziua, dar, dar ție nu-ți dau doctorul Hardy... Doctorul Hardy, doctorul, dracu pe doctorul Hardy. Azi dăutat unul nostru mă omoare, mă simt perfect. Da. Hai, hai, hai. E înainte de masă și eu am susținut întotdeauna că un oi schibun, luat cu moderație, îți deschide pofta de mâncare. Și e cel mai bun tonic. Da. da. Ce s-a întâmplat? E o atmosferă de mormântare. Jimmy, ai căpătat de băut? După cum ai dorit, nu așa? De ce aveți muntele astea de mormântare? Peste puțin o să-ți și ție pofta de cântat. Da, da, Nu-i gata masa? Mi e mi-e foame. unde e mama voastră? Aici sunt. Da ce paharul ăsta aici? Uh. Ai băut, Edmund? Nu-i așa? Ah! Oh. De ce ești așa de prost? Nu știi că asta e o travă pentru tine? Tu ești de vină, James? Tu? De ce l-ați să bea? Vrei să-l omori? Nu ți-ați minte de tatăl meu? N-a vrut să se lase nici după ce s-a îmbolnăvit de tuberculos. De zicea că doctorii sunt niște idioți. Gâdea ca și tine că whisky este cel mai bun tonic. Sigur. Sigur, asta nu are nicio legătură cu asta. Poate că... Poate că eu, James iar mai că m-a plăstit la -a. Sigur că o picătură nu poate să-i facă rău lui Edmund. O chiar i-ar putea face bine dacă o să-i deschidă pofta de mâncare. E, hai deodată la masă, am lucrat toată dimineața am praful la blestemat din tufișuri. mai ai fi câștigat mâncarea. Duceți-vă, duceți-vă, băieți. vin și eu imediat. De ce mă privește așa? Nu-mi stă bine părul? Nu te mai uita așa la mine, te rog. Mi se pare că tu parcă mă acuzi. James, nu înțelegi? Înțeleg că am fost un mare idiot când am avut încredere în tine. Nu știu ce înțelegi tu prin încredere în tine. Eu știu că în jurul meu, eu nu am simțit decât neîncredere, spionare și suspiciune. De ce te ai mai turnat? Până acum, înainte de masă, nu bei decât un pahar. James, te rog... Tu nu poți înțelege, sunt atât de îngrijorată pentru într-o atât de frică încât... Nu vreau să aud motivări, Mary. Nu, motivări? Adică tu? Cum poți crede asta despre mine, James? Cum? Păi, meu! Nu mergem la masă? Mie nu-mi e foame, dar tu probabil vrei să mănânci, James! Am făcut tot ce puteam, James. Crede-mă, te rog, tot. Poate că ai făcut, Mary... Dar de ce nu ai puterea să rezisti? Nu știu despre ce vorbește. Putere să rezist la ce? Nimic. Nimic nu folosește la nimic. Nu înțeleg, James. Deși fac tot ce pot să nu-i lipsească nimă, nu nimic. Atmosfera e tot mai apăsătoare. Ha! Nu-i nimic, James. Vă pe sfârșit, din fericire. Stagiunea începe din nou Și iarăși, apoi La hotelul proaste și trenuri Astea sunt lucruri pe care le detest Dar măcar știu că nu trebuie să mă aștept Să fiu la mine acasă Să descurc niște treburi de bucătărie Tu ai preferat întotdeauna un club sau un local Iar eu m-am simțit aici întotdeauna singură Ca într-o cameră murdară Dintr-un hotel În care stai in trecere o noapte Să mergem la masă, James Hai, James, la masă Alo? O, oh, ce mai faci, doctore? n înțeleg. Dar bine, bine, explici lumea totul după amiază când vine. Da, vine negreșit. La patru. Am să trec și eu ceva mai înainte și o să vorbim. Tot trebuie să ies în oraș pentru niște afaceri. La revedere, doctore. Nu prea suna vești bune. Era doctorul Hardy. Da. Vrea să te duci la el la ora patru. Ce-a spus? Acum cum ar interesat! Să nu crezi niciun cuvânt din tot ce să-ți spune Edmund! Să Mary. nu crezi! Știm! Știm cu toții James, de ce ne apreciezi tu? Pentru că te costă puțin! Mary. Nu te rog, te rog, te rog, te rog! Nu încerca să mă convingi! Îl cunosc eu pe doctorul Hardy, e un prost, un ignorant, este exact la fel ca șarlatanul care a avut primul în să-mi doctoria aia! Să și când am aflat despre ce doctorie era vorba, era pleat târziu, îi uresc pe doctorii. Mamă, termina! Da, Mary, nu e momentul. Oh, da, sigur că da, eu, eu iau. Iartă-mă, dragul meu. Iartă-mă, te rog, ai dreptate, dragul meu. Acum, degeaba mă mai super. Eu mă duc sus un moment. tați mă trebuie să mă pieptem. Nu mai să-mi găsesc ochelarii Cobori imediat Mary Da, da, da Ce este? Nimic uh, Dacă ești atât de bănuitor N-am nimic împotrivă vino sus să mă supraveghezi. Că și cum ar servi la ceva Hai să faci după aia același lucru mai târziu Eu nu sunt pasnicul Oh, Nu, nu, nu, nu, nu Tapă Tate, trebuie să facem ceva pentru ea. Orice tratament nu are valoare decât puțin timp. Adevărul este că, în asemenea, cazul nu există leac și că noi am fost niște naivi să ne nădăjduim. Din asta nu-și mai revine nimeni. Dar din asta nu-și mai revine nimeni. Suntem cu toții niște oi, niște papă-lapte care nu știm cum să înfruntăm o baterie. dacă aș Nu e nimic șurca. de făcut. Mă, nu m a fi făcut de data asta să ne dăjduiesc. Ma naiba! Altădată nu mai mă las în Ăsta un blestem, tata. Eu îmi se sper. De-abia are început. Încă n-avea timp să pună stăpânire pe ea. Mai poate încă să se oprească. Mă duc sus să vorbesc. Acum nu poți. Te va asculta fără să te audă. Va sta în fața ta și cu mintea cine știe unde. Știi cum mi se întâmplă. Da. O treabă o face întotdeauna așa. Și de azi înainte aceeași poveste se va izola de noi zi de zi până seara târziu. Da, tate! Mă duc să mă îmbrac. Am să fac gărăgie să-mi creadă că vreau să o spionez. Ce ți-a spus doctorul Harding? Ce credești și tu? Are tuberculoză. Nu a trebuit să-l internăm într-un sanatoriu. Da. Și cu cât mai repede spune Hardy cu atât mai bine pentru el și pentru toți cei din jur. Pretinde că în șase luni, un an de zile, Edmund va putea să se vindece. Dacă va respecta tratamentul. Cine ar fi crezut vreodată că unul din copiii mei... Mm -hmm. Dar nu se poate să vină din familia mea. Noi avem cu toții niște plămâni de fier. Crezi că interesează din ce familie vine? Asta, asta, mai degrabă, spune spunem unde vrea Hardy să-l trimită. Pentru asta mă duc la el. Găsește un loc ca lumea, vreo păduchelniță ieftină. Am să-l trimit unde-mi va spune Hardy că e mai bine. Atunci să nu te vaeți în fața lui Hardy cu povestea cu ipotecile. Eu nu sunt milionar ca să pot arunca banii pe fereastră. De deci ce nu i spune adevărul? Ca să nu creadă că preferă o păduchelniță ieftină și pentru că el știe că nu ești chiar atât de sărac. Mai ales dacă află apoi că te-ai întâlnit cu McGower Și că lingușitorul ăla te-a cu vreo altă bucată de pământ păcătos Care nu face doi bani băga nasul în Asta s-a afacerile lui Edmund Și ce mă sperie pe mine este că Îmbăcțit de prejudecățile tale de irlandez După care nu e nimic de făcut contra tuberculozei Tu ți închipui că toată chestia asta este o cheltuială Care trebuie făcută pentru că n-ai încotro Minț. Perfect Dovedește-mi că mint asta și vreau, de asta și stau de vorbă cu tine. Am toate speranțele că se va vindeca. M-aș duce cu Edmund în oraș. S-ar putea ca ceea ce îi va spune Harley să-i facă prea rău după tot ce s-a întâmplat cu da, mama. Da, da, da, da, du-te cu el, genie. Dă-i curaj dacă poți. Dacă-i să poți, fără să profiți de ocazia asta ca să te îmbeți. Cu ce? Până ieri băutura încă se vindea pe bani, nu se dădea gratis. Mă duc să mă îmbrac cu Jamie. Iar l-ai cetat? N-ar trebui să-l tratez tot timpul cu atâta dispreț, nu i-e vina lui. Dacă ar fi crescut chiar într-o casă ca lumea sunt sigură că acum ar fi fost cu totul altfel. Nu-i mai ține atâta parte De da unde a plecat? Merge cu el la doctor să să se schimbe. E mai bine să vă schimb și eu, altfel o să am întârzi la întâlnirea de la club. Nu pleca, dragul meu, nu pleca, mai stai puțin. Nu. Nu vreau să rămân singură. Te rog, eu nu încă o clipă. Măcar până coboară unul din băieții. Mă părăsiți cu toți așa de repede? De ce nu te duci și tu undeva? Eu? Ha! Nici nu știu unde să mă duc. Pe cine pot să vizitez eu? N-am prietene. Asta e vina ta. Fă un tur cu mașina, ieși din casă, stai puțin la soare, iei puțin aer. Pentru tine cumpărat automobilul, știi doar că mie nu-mi plac mașinile astea mate. În ceea ce mă privește prefer să merg pe jos sau cu tramvaiul Am luat-o pentru tine ca să o ai când ai ieșit din clinică Speram să-ți facă plăcere și că va reuși să te mai distreze Ți-a fost destul de greu să cumperi mașina asta, am înțeles? Era un fel de a-mi în ce măsură în felul tău mă iubeai Mai ales dacă mă gândesc că nu prea erai convins că o să mi ajute Mery, Mary, Mary <laughs> draga mea, pentru dragostea pe care o mai ai pentru mine pentru copii, pentru tine însăți. De ce nu îi sprăvești cu lucrul la? Eu, James James, te rog Să îi sprăvești cu ce? Despre ce vorbești, James? Noi doi ne-am iubit Ne vom iubi mereu Să ne aducem aminte întotdeauna de asta Și să nu căutăm să înțelegem Ceea ce nu se poate înțelege Sau să intervenim Acolo unde nu se poate interveni Ceea ce ne-a hrăzit viața Și ceea ce nu putem nici să iertăm și nici să explicăm. Nici măcar nu vrei să încerci. Să încerc să ies cu mașina după masa? Asta vrei să spui? Ha -ha. De ce nu? Bineînțeles, dacă vrei tu, chiar dacă mă va face să mă simt și mai singură decât dacă asta acasă. Acum dacă mă gândesc bine, cred că trebuie să mă duc în oraș. Am de cumpărat ceva de la farmacie. gândește-te la rezerva pe care o mai ai din chestia aia și la rețete. Până nu se va termina, procură-ți o cantitate mai mare să nu se mai întâmple ca noaptea aia în care ai început să urli din cauza că se terminase și când ai fugit din casă ca o nebună în cămașa de noapte ca să te arunce în mare. Trebuie să-mi iau coastă de dinți, însă pun o cremă de mâini. James, nu mai aduce aminte de astfel de lucruri. Nu mă umili chiar așa. Te rog. Barero, iartă-mă. N are nicio importanță Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva Probabil că ai visat Ai visat Mai înainte de a se naște Edmund Eram așa de sănătoasă Îți ce minte, James? Nu eram deloc nervoasă Chiar și atunci când călătoream cu tine în trenuri Fără vagon de dormit, stagiune de stagiune Săptămâni în șir În care nu poposeam decât o noapte doar sunt niște camere murdare de hotel în puțit Cu mâncare proastă și născând copii În așa și încă hotel Tot am fost sănătoasă Da, Nașterea lui Edmund A pus capac la toate După aceea mi-a fost rău și rău și rău și rău. Meri, și... Te, rog, te rog, te rog Lasă trecutul în pace Și cum aș putea? Trecutul E prezent, nu? Și viitorul potrivă. Încercăm să scăpăm dar viața nu ne dă voie. <laughs> Nu mă învinovățesc decât pe mine Vine Edmund, vine, încearcă să se revii cel puțin până pleacă Atâta lucru poți face pentru el Pare <coughs> <coughs> că ai fi scos din cutie Bine, dar atunci trebuie să mă schimb și eu Tată, stai o clipă, îmi pare rău că trebuie să atac un subiect dezagrabil Dar e vorba de bani de tramvai, sunt lefter Și o să fi mereu lefter dacă n-ai să înveți valoarea banului da și învățat, băieți. Înainte să te îmbolnăvești, ai munci din greu. Ai fost un băiat cum se cade și sunt mândru de tine. Hei. Mulțumesc. Mai veninos ca dinți unui șarpe. E un fiu ce n e recunoscător. Știu, tata, știu, dar dăm voi să-mi revin mai închis gura asta. Nu un dolario, cârtie de 10. Bagom buzunar. Poate te întâlnești cu vreun prieten prin oraș și dacă ai și tu chef, nu poți nici măcar să te oprești și să schimb câteva cuvinte dacă n-ai nimic în buzunar. de asta mulțumesc, tate. Eh, și acum vă las, mă duc să mă îmbrac și pe urmă plec. Mama te rog, ascultă -mă. Vreau să te rog ceva. Acum, abia început din nou. Încă mai poți să te oprești. Tu ai voință, mamă. Noi toți să te ajutăm. Eu aș face orice vrei, mamă. Te rog, te rog. Nu, nu, nu, nu vorbi despre lucruri pe care nu le înțelegi Te rog Bine, renunț. știam eu că e inutil În orice caz Nu știu la ce te referi Dar știu că tu ar trebui să fii ultimul care... Dar probabil că tu nu te poți stăpâni De a nu avea bănuieli La ce altceva te așteptai? La nimica Nu-ți reproșez nimic Cum ai putea tu să crezi în mine Când eu nu mai cred în mine ha! Am devenit mincinoasă Eu care nu știam nici măcar ce înseamnă minciuna N-am înțeles niciodată Nimic de ce mi s-a întâmplat Doar că într-o zi Cu mult timp înainte Am descoperit că nu mai pot spune Că e al meu Sufletul meu Înțelegi? Dar într-o zi am să-l regăsesc Într-o zi când ai să fii Din nou refăcut pe de-a întregul și am să te văd sănătos, fericit și încunat de succes Și n-am să mă mai simt vinovată Într-o zi când nimeni pe lume nu va crede în mine Eu voi crede și îmi va fi așa de ușor Am să-mi aud urlete de agonie și în același timp voi râde Pentru că voi fi sigură de mine însă Firește, tu nu poți să crezi nici măcar în asta nu, mama am Îmi În închipui că cei 10 dolari pe care ți-a dat tata o să-i cu Jamie, nu așa? l împărțit întotdeauna totul, ca doi buni prieteni și știu ce o să facă el cu partea lui. O să se ducă să se îmbete undeva unde se poată fi cu singurul fel de femei care îi plac și pe care le înțelege. Edmund, promite că n-ai să bei. <hă> E atât deprimeștios. Știi, doctorul Hartley, a spus că nu o Credeam că un idiot, bătrân. Edmund. Haide, Edmund, să Du-te, Edmund. Te așteaptă, Jimmy. James. Da. M-am simțit puțin jignită când ai spus că ar fi fost mai bine să te fi întors. Marie. Eu m-am bucurat atât de mult că v-ați întors și-ți sunt, sunt recunoscătoare. E așa de trist, e groasnic să stai, să stai singur aici pe ceață, în timp ce se lasă noaptea. Uite, eu, eu sunt mulțumit că m-am întors, mai și și vrea să te comporți în felul tău obișnuit. Totuși trebuie să-ți spun, James, că în pofita dragostei pe care ți-o port, nu m-aș fi căsătorit niciodată cu tine dacă aș fi știut că bea atât de mult. Ah. Da, țin minte și acum... Prima noapte în care te-ai întors beat. Prietenii tăi de la Cârciumă te-au dus la hotel până în prag. No. Au bătut la ușă și au fugit înainte ca eu să deschid ușa. Ha. Era mâncă în luna de miere. Se aduci aminte? Da, nu mi-a ducat aminte de nimic. Și, da. și nici n-a fost în luna de miere. Niciodată în viața mea nu a fost nevoie să mă urce și ne în pat. Și nici m-am lipsit vreodată de la un spectacol. Mamă, hai! Mergem la masă, ar trebui să fie gata. Na, da, ar trebui, Miri. Deci, uiți Nu, dragul meu, nu pot să uit Dar te iert Te-am iertat întotdeauna Îmi pare foarte rău că am răscolit toate chestiile astea îngropate de mult Aș vrea să-mi aduc aminte numai de ce a fost frumos în trecut Ți-aduce aminte, dragul meu, când ne-am căsătorit? Și sigur, cred că ai uitat complet cum să te-a de mireasă mi-aduc aminte că atunci când am îmbrăcat-o, mi-am ținut respirația ca să-mi strâng mijlocul cât mai tare. <laughs> era o îndrăgostită de rochea, era așa de frumoasă. Doamne, nici nu știu unde mai fi acum. Poate în unul din cuferile alea vechi din pot, zilele astea am să mă duc să mă uit. Nu mergem la masă, draga mea. Îmi reproșez mereu că-mi la masă și când vin și eu odată la timp, Masa nu e gata. Dacă tot nu mănânc, măcar am să beau. Iată, uite-l whisky. îl și uitați-mă. Mă duc să iau o altă stică de whisky. Asta s-a Mama, sunt serios bolnav, mama. Acum doctorul Hardy e sigur. Ce-ar la tanul ăla, bătrân și mincinos? Te-am prevenit că e capabil să inventeze. Mă arăta și nu specialist să mă examineze așa, care are absolută. Trebuie să mă internezi. să te internezi? Da. Nu! Nu vreau! Nu! Cum îndrăznește doctorul Hardy să-ți dea asemenea sfaturi fără să mă întrebe, fără să mă consulte? Și tatăl tău cum îndrăznește să-i permită știe că te iubesc mai mult pentru că... Mamă! A... Mamă! Nu mai da toată vina pe el! Deci ce de împotriva plecării mele acum? Am fost de atâtea ori plecat și nu mi s-a părut că ai suferit vreodată. Ai fi putut să-ți închipui. Dragul meu... Că după ce mi-am dat seama că ai aflat și tu despre mine, trebuia să fiu bucuroasă știindu-te în fundul lumii, ca să nu mă vezi. Mama, mama, nu mai încep. Te spui, mă rog, că mă iubești și nici măcar nu vrei să mă asculți când încerc să-ți spun cât de bolnav. Aha, da, ești ca și tatăl tău, dragul meu. Îți place să faci scene pentru nimic, ca nu așa ca să par tragic. Și dacă te-aș încuraja mâine, păi mine ai să-mi spui că ești cu un picior în groapă. Se poate și muri din asta, chiar tatăl tău. Am... De ce mă vrei de, de ce? Nu e nicio legătură, el era la mergulos! Mamă! Și să știi că te urăsc când încep să iei rasa și devii așa de pesimist! Și-ți interzic să-mi aduci aminte de moartea tati! Ai înțeles? Am înțeles, mama. am înțeles, am înțeles! A fost un idiot să fac! Mi-e greu și mie să țin tot timpul seama că mama mea omor finomană! Nu! Mama, iartă-mă! Iartă-mă! am furios! M-am Sirena asta îmi spui mântătoare și clopotele. De ce oare ce face face să ți se pare totul trist? Zadarnic. Eu Ia Eu am. Nu mai pot să stau aici. Nu așteptați la masă, nu e foame. Ah, trebuie să mă duc sus. N-am luat destul. Ha, poate cu o dată, fără să vreau am să iau o doză prea mare. N-aș face niciodată din Am adus. O strandă la sticlă da. Unde e Edmund? A ieșit! Da! Poate că s-a întors în orasă să-l caute pe Jamie. Mm. I-a fi ceva bani și a fost teamă că dacă îi păstrează o să-i facă gaură în buzunar. Mm. <laughs> a că nu vrea să ia masa. Zilea astea nu prea a fost foame. Dar mine câte o de vară. James! Sunt așa de James. Știu eu care să moară. Nu, no, nu vorbi așa. nu e adevărat. În șase luni va fi vindecat, m-au asigurat toți. Nici tu nu crezi, Văd după cum te porți și vina ea mea. N-ar fi trebuit să-l atuc pe lume. Ar fi fost mai bine pentru el. Nu i-aș fi făcut niciun rău. N-ar fi știut niciodată că mama lui este o morfinomană. Și nu m-ar fi urât. Pace nu m-ar fi urât. Cum te iubește. Știi că a fost o nenorocire care s-a bătut asupra ta. Fără să-ți dai seama și fără voia ta. E mândru că ești mama lui. Taci, taci, vine, Chitlin, să nu te vadă vale că plungi. E gata masa, doamnă. E gata masa, domnule. Da, da, da. da. Hai, dragă -me. hai să mergem la masă. Mi e o foame de lup. Mi-e teamă că va trebui să mă scozi, James. Nu, nu cred că am să reușesc să mănânc ceva. Mă dur groaznic. Mă, mă dor mâinile. Mă dor mâinile. Cel mai bine ar fi să mă bag în pat și să mă odihnesc. Noapte bună, dragul meu. Da. Da. Du-te. Du-te sus să mai iei încă puțin din travă aia blestemată. Ai să umbli toată noaptea ca o stafie nebună. Nu știu despre ce vorbești, James. Când bei prea mult, spui lucruri atât de josnice. De amare. Ești tot atât de rău ca și Jamie și Edmund. Nu ești Edmund. Da. Ah! Când vie aici stinge și lumina. Îmi pare bine că te-ai întors, băiete. Mă simțeam foarte deprimat. Ah, frumos ai mai portat ștergându-o de acasă și lăsându-mă singur toată noaptea, când știi că <coughs> da, ți-am spus să stingi lumina. Nu dăm niciun bal. N-avem niciun motiv să iluminăm toată casa da. în toiul nopții și ni prăpă din banii degeaba. Să casa cu un bec, nu? La dracu' toată toată lumea ține aprinsă lumina de la intrare până să culcă, mai, mai să-mi rup genunchi. La dracu' să fie de cu Nu Na, da, lumina asta de aici luminează și în hol. Se vede foarte bine pe unde calci, dacă ai fi treaz. Dio, dacă aș fi treas, e nu, că asta e bună. Puțin îmi pasă ce fac alții. Dacă vor să disipească banii, să fie văzuți, treaba lor. Iartă. Iartă-mă, băieți. Uitați-mă. Da, și tu. Nu mai mă enerva și nu mai mă face să-mi pierd răbdarea. Lasă, tata, lasă. Eu trebuie să-ți cer scuze. Eh. N-aveam niciun drept să fiu așa de tăios. că sunt și eu puțin cam amețit. Ai, că mă duc să sting lumina aia blestemată. No, no, no, no stai liniștit, lasă o aprinsă, lasă să fie lumină, să stea aprinsă, să le ia dracu. Azi de bătrânie proape în fundul străzi și poate fi la fel de bine mai devreme decât mai târziu. <laughs> Aplauze la scenă deschisă, dată ești o minună, <laughs> foarte bine, foarte bine, râde în nas nătângului ăstuia ramolit, sărman ca potim bătrân, dar la sfârșit cortina o să cadă tot la azil. Asta nu-i comedie. Hai să nu mai ne certăm. Tu ai destulă minte în capul tău, chiar dacă faci tot posibilul să ne convingi de contrariu. O să te învețe viața, valoarea banului. Tu nu ești ca vagabondul ăla de fratitudine, în el... Nu mai sper să iasă ceva bun. Apropo, unde e? De unde să știu? Credeam că te-ai întors în oraș ca să te întâlnești cu el? Nu, m-am plimbat pe malul mării, nu l-am mai văzut de ieri după masă. Da, mă gândeam că, fiindcă ai împărțit ca un prost cu el banii pe care ți-am dat. sigur că i-am împărțit, cum face și el când are câte ceva. Bă, atunci nu trebuie să fii profet ca să știi că e un vreun bordel. Ei, și. Cei cu asta? De ce nu? De ce nu? Pentru el este locul nimerit. Așigur, în afară de whisky și de dame n-a arătat niciodată care avea avea un ideal în viață. Ma naiba, tata, dacă ai de gând să începi iar cu chestiile astea, atunci o șterg. Da, bine, bine, bine, gata, am terminat. La urmă-urme, subiectul ăsta nici mie nu-mi place. Atunci, ce facem? Bem un pahar? Mm -hmm. Așa da, mai zic și eu De fapt, n-ar trebui să-ți dau Ai băut destul, să știi Ce, nu e prea mult strica? Da, halul în care ești E mai prea, vorbim, prea de mult, de prea mult Să nu mai vorbim e, În sănătatea ta e, În sănătatea ta, vezi. după atâta plimbare pe malul mării Probabil că te-a pătruns umezeala și răcoarea se. Nu, l-a dus și l-a întors, am intrat puțin într-un local Da nici nu e o seară potrivită pentru o plimbare prea lungă. Nu-mi place ceața, era ce-mi trebuia. Ar trebui să ai și tu mai multă minte, să te ferești. Pe dracu, minte, tată, pe dracu, toți suntem niște nebuni. Ce să facem cu mintea? Și dau să-mi spune la fel, nici râs, dureri, iubire. Nu dă mi în vecie, nici ora, gândul mut. În noi, așa cred, ele nu pot să mai învie când pragul vremii l-am trecut. Nu îmi place ceața, era ce-mi trebuia. De la jumătatea cărării nu mai vezi casa, nu mai știi dacă era aici ori altundeva pe strada asta. Vedeam doar câțiva pași înaintea mea. Nu am întâlnit niciun om. Totul era altfel. Altfel, exact ce voiam, să fiu singur cu mine însumi, într-o altă lume, în care adevărul este neadevărat, în care viața se poate ascunde de ea însăși. După ce am trecut de port acolo unde drumul merge de-a lungul țărmului, am pierdut senzația că mai sunt pe uscat. Ceața și marea se topeau una în alta ca și cum aș fi mers pe fundul marii, ca și cum m-aș fi necat cu mult timp înainte, ca și cum eu n-aș fi fost decât o nălucă a ceții, la ceața năluca marii. <laughs> și mă liniștea gândul că nu sunt decât o în alta nălucă. E un poet în tine, dar unul morbid. În loc de literatura aia de dozină, Mai bine te ocupate ocupa de Shakespeare. În el ai să găsești ce vrei să spui Și tot ce e vretnic de-a fi spus. Noi suntem din plămada din care sunt făcute visele Și mica noastră viață, se închide într-un som. Frumos Numai că suntem făcuți din gunoi. Da A ah! Mordăriile astea ține ele pentru tine Am făcut rău că am dat să bei. Da, mi s-a urcat la cap Da, <laughs> dar și ție <laughs> Chiar dacă n-ai lipsit de la nicio reprezentație <laughs> Ce-i rău dacă te îmbesc, tata? Poate pentru că te simți prost după aia Hai să nu ne mințim, tată Cel puțin asta seara nu Știm bine ce vrem să uităm Dar hai să nu mai vorbim despre asta La ce No. Da. Tot ce putem face este să ne resemnăm din nou Sau să ne îmbătăm atât de tare Încât să nu ne mai aducem aminte <gângă> Îmbată-te mereu Cu vin, cu poezie sau cu virtute Cum vrei, dar te îmbată iar dacă vreodată pe trepte palat În iarba verdea un șans, În singura deprimantă a camerei tale Te vei trezi din beția ce s-a mai destrămat Ori s-a risipit fără veste Întreabă vântul, valul, steaua, pasăra Ori ceasul, tot ce zboară Sau geme, sau semnele, sau stânca, sau spusele Întreabă pe oricine trece, pe oricine cântă Pe oricine vorbește Întreabă ce ora e și vântul, valul, steaua, pasărea, ori ceasul îți vor răspunde. E ora să te bate-te mereu, fără oprire, de nu vrei să devii un sclav chinuit al timpului. Cu vin, cu poezie sau cu virtute, cum? Ai morbide. Minimum de adevăr din el îl găsești exprimat mult mai nobil în Shakespeare. <laughs> da, în schimb, ai recitat frumos. Ai. Cine a scris asta? Baudelaire? N-am auzit de el. <laughs> a scris și o poezie despre marea Cale a laptelui. <laughs> Se plimbă de acolo, până acolo. Speram că s-a dus la culcare. Hai să nu mai vorbim despre asta. Ce-ar fi să mai bem unul? Când s-a dus mama, se culce. Imediat după ce ai plecat. N-avea poftă de mâncare, dar... Tu de ce ai așa? așa? Nu așa. În sănătatea ta. În sănătatea ta, Au. Se plimbă de zor. Dacă încă nu va fi ca un spectru care-și urmărește trecutul, înainte de-a mă naște eu. Dar și cu mine nu face la fel. Se gândește la timpul când încă nu mă cunoștea. Când o ascultă să crede că singuri ani fericiți din viață i-a petrecut în casa tatălui ei sau în colegiu când cânta la piană. s mai spun, amintirile ei trebuie luate cu rezervă. Ideea cu piano și cu visul ei de a deveni pianistă. Eu să ne în cap surorile la care a stat ca să o măgulească. Ea era cea mai iubită din colegiu, femeie neștiutoare care habar n-au cum e lumea. Nu știu că dintr-un milion de oameni care doresc, de abia unul ajunge să dea concerte. Nu că maică-ta n-ar fi cântat bine pentru o școlăriță, dar totuși nu e un motiv să crească că dacă ea ar fi... Așa să se întoarcă imediat sus Poate că vrea să coboare dar a renunțat. Eh, mai bine Dar ar fi groaznic să o vedem în condițiile în care trebuie să fie acum Cel mai greu lucru este să spar zidul ăla de indiferență cu care se înconjoară Într-adevăr, e ca un nor în care se învârte și se pierde Și e voit, asta e cel mai rău E ceva în ea care face asta, nume să fugă din strânsoarea noastră, să scape de noi, să uite că existăm, că trăim. E ca și cum iubindu-ne, totuși ne-ar baiete nu e vina ei, e o travă aia blestenată. Da, -o ia tocmai pentru asta, de data asta cel puțin. Boala ta a speriat-o mult cu toate înghipuirile ei. Mm. Nu fi prea aspră cu ea, băiete, adu-ți minte că ea nu e responsabilă. Odată ce o travă aia infernală o prinde în ghearele da, nu trebuia ea. să se întâmple. Știu... Știu bine că nu e vina ei. Știu eu cu e vina. E vina ta. A zgârceni Italia furisite. Dacă atunci când s a bolnavit, după ce m-a născut, te-ai fi hotărât să plătești un doctor cum trebuie, n-ar fi cunoscut niciodată ce ea morfina. Tu ai fost cel care ai dat pe mâna șarlatanului elui de doctor de la hotel, ai care, nu loc să-și recunoască ignoranța, a ales calea cea mai ușoară, prescriindu i morfina, fără să-i peste de ce o să se întâmple cu ea pe urmă. Și toate asta pentru că el costa mai ieftin. Încă una din afaceri grozave. Ei, cerosem patronului hotelului să-mi recomande pe cel mai bun. Ei păi da, da și în același timp te-ai prins probabil de sărăcie, făcându-l nu să înțeleagă că vrei unul care să nu coste scump. Eu îți spun că ești un mincinos. După ce s da dat seama că au obișnuit cu morfina, de ce n-ai trimis-o undeva să-și facă un tratament? Era la început și mai era o speranță. Da, nu. Ar fi trebuit să chelpești alți bani, cu toate că doctorii care într-adevăr se pricepeau au prevenit și n-am trimis-o. Am cheltuit mii și mii de dolari cu tratamentele, o risipă. Che? ce bine a făcut. Totdeauna am luat-o de la capăt. Pentru că n-ai căutat niciodată să-i dai ceva care să o ajute să reziste. Nu-ai dat nici măcar o casă, cu excepția băgăunii ăștia în timpul verii, într-un mediu pe care ea urăște. În timp ce tu nu conteles să cumperi terenul să e, te lași un... păcării de primă escro care te încântă cu vorbe, că e o mină de aur sau de argint sau. cu cine știe ce pun că te îmbogățești în doi timp și trei mișcări. Ai trăit-o prin toate părțile, un turneu după altul, și o zi, zi colo. Fără să aibă pe nimeni care să poată schimba și ea a două vorbe, lăsând-o de fiecare dată în camelarea dezgustătoare de hotel, să te aștepte să te întorci beat după ce s-au închis toate cârciumele. Cred și eu, nici de mirare că nu voia să se trateze. Edmund, cum îmi să vorbești în felul ăsta cu toată tău, după tot ce am făcut pentru tine? Da, tu ești convins că eu sunt cu un picior în groapă, așa? Mănț! Că... Ești de bun! De ce să mai arunci banii degeaba, dar de să mă într-un spital care pe la statului? De ce sanatoriu de stat? E sanatoriu Hilton, după câte știu. Și amândoi doctorii mi-au spus că este cel mai bun loc pentru tine. E cel mai bun loc pentru banii pe care îi plătești, adică nimic sau aproape nimic. Nu mai minți, tată. Știi foarte bine că sanatoriu din Hilton este o instituție de stat. Păi și ce dacă e de stat? Nu-i nimica în asta. Statul are atâția bani că poate să construiască un sanatoriu de o sută de ori mai în dacă decât cea mai bună casă de sănătate particulară. Și? Și? De ce n-ar trebui să profit? E dreptul meu! Și al vostru! Suntem cetățeni și eu sunt contribuabil. Sunt și banii mei băgați acolo. Mă omoară cu impozitele. Dar da, pentru o proprietate valuată la un sfert de milion minciura, de dolari! Minciură! Minciură! Totul e ipotecat! Te mai o să La dracu' din clima în care m-am barcat și m-am în singur, am înțeles ce înseamnă să tragi din greu pentru o plată de mizerie. Și cum e când ai o para în buzunar? Și cum e când ai ce să mănânci? Când trebuie să dormi pe o bancă în parc? mă început să fiu cu tine, pentru că știam prea cât ai trecut de când erai copil, dar, ta data, da, Figura da, da, da, pe care mă face acum e, e pradă tot! Mă face să vă Să nu ți pe că am să te las să scape așa de ieftin! N-am să mă duc la niciun spital oarecare pe la statului, numai ca tu să economisești câțiva dolari împuțiți, cu care să-ți cumperi un alt maidan, bătrân zgârcit! <coughs> Liniștește-te, liniștește-te, nu vorbi așa, ești beat, termină, termină, termină, băie, te-ai agitat mult, te-ai agitat atât pentru nimic, cine ți-a spus că trebuie să mergi neapărat la chef să te duci unde ai să crezi tu că e mai bine și nu am pază că o să mă coste, singurul lucru pe care îl vreau este să, să te faci bine și să nu mai îmi spui gârcit bătrân. Numai pentru că nu vreau ca doctorii Să mai ia drept un milionar Pe care să-l tragă pe soară Oh, oh, oh are o obosit, băiete Ia un întăritor, hai Ia un întăritor cum trebuie Mulțumesc zgârcit bătrân bah. Poate că ai dreptate Poate că n-ai fi altceva decât un zgârcit bătrân Tu ai avut de toate Guvernantă, școli, licee Chiar dacă noi ai vrut să rămâi nu ți-a lipsit niciodată nici ce să mănânci, nici ce să te îmbraci? Ah, știu, un scurt timp ai muncit și tu din greu cu spatele și cu brațele Și ai simțit gustul acest ce înseamnă să stai departe de casă Fără niciun ban în țări străine Pentru asta te stimezi Ce știi tu despre valoarea banului? Ce știi? Avem zece ani când tata a părăsit-o pe mama și S-a dus înapoi în Irlanda ca să moară acolo Mama a rămas singură, o străină într-o țară străină cu patru copii mici în spate. Eu, o soră ceva mai mare decât mine și doi frați mai mici. Am fost dați afară de două ori din cocioamă mizerabilă pe care o numeam casă, cu bietele boarfe ale mamei aruncate în mijlocul străzii Mama și sora mea plângând. Plângeam și eu, dar încercam din toate puterile să nu mă vadă, pentru că eu eram bărbatul familiei la zece ani. Zece ani. Ce școală putem să mai fac? Lucram câte 12 ore pe zi la un mecanic în meserie. Era un fel de peșopror murdară care ploa prin acoperiș. Vara era un cuptor. Iarna nu era sobă și mi-a mâine de frig. Cât crezi că primeam pentru ceea ce făceam? 50 de cenți pe săptămână. Bietă mama, nenorocită de a spăla și freca toată ziua rufe pentru ea închei. Iar soara mea mai mare cosea din ce... Cei doi copii mai mici rămâneau acasă, să aibă grijă de gospodărie. Nu avem, nici cu ce să ne îmbrăcăm ca lumea și nici măcar să mâncăm pe saturate. Da, așa trebuie să fi fost. În zilele cele m-am învățat să fiu zgârcit. Trebuie să mă ierți că m-am gândit la sanatoriul ăsta că la un ghilipier. Doctorii mi-au spus că e un loc bun, crede mai Edmund. să jur că nu te-aș fi forțat niciodată să te duci împotriva voinței tale alege cel Ce loc vrei? Nu te singhizi cât costă. Orice loc pe care eu pot să-l plătesc. Orice loc îți place. Bineînțeles, în limitele posibilului. Gata, tata, gata. Da, da, da, da. Poate că viața mi-a dat o lecție aspă și am atribuit banilor o valoare exagerată. Gășeala care mi-a costat cariera mea de actor serios. Asta n-am mai spus-o nimănui, băiete. Dar astăzi seara mă simt prea bătut și mi se pare, mi se pare cam nu de fund. Și nu văd de ce ar trebui să continui să mă prefac și să mă ascund după un fals amor propriu. Blestimată de piesă pe care am cumpărat-o cândva pentru câțiva bani, pe nimica, a avut un mare succes și a fost și un mare succes pecuniar. A distrus pentru că mă făcuse să îndrevăt posibilitatea unei îmbogățiri lesnicioase. N-am mai vrut să joc altceva și când m-am trezit că ajunsesem sclavul succesului a blestemat, am încercat și alte piese, dar era prea târziu. Publicul mă vedea numai în rolul ăla și nu vroia să mai mă vadă în nimic altceva. Și nici măcar nu se înșala. Marele talent pe care îl aveam se risipise Din cauza că ani și ani de zile Am făcut mereu, mereu același lucruri Fără să mai studiez alte roluri Fără să mai lucrez serios A fost o ispită mult prea mare Mai înainte de a fi cumpărat textul ăla blestemat Eram socotit unul din cei trei sau patru actori tineri Cu cele mai mari speranțe de viitor din America Îl adoram pe Shakespeare Aș fi jucat gratis orice piesă lui Numai pentru bucuria de simțit că trăiesc marea lui poezie și-l bine. Se pare că mă inspira. Avem numai 27 de ani când am fost încoronat cel mai mare interpret al lui Otelo și Casius, Când stau acum și mă gândesc atunci a fost culmea cea mai înaltă pe care am atins-o vreodată în cariera mea. Ce dracu vreau să fac cu banii aia, mă întreb Ceva care să fi meritat o steneala. Ah. Acum, oricum, e vrea ca să-mi pare rău. Tata, îmi pare bine că mi-ai spus toate astea. Acum te cunosc mult mai bine. Poate că nu trebuia să-ți spun. Poate că astfel o să mă disprețuiești și mai mult. Mm. Nu. No. Chiar că nu știu ce dracu vroiam să fac cu banii ăia. Păi, jur pe cea mai scump, Petmond, aș fi fericit să nu mai am niciun hectar de pământ, nici o centimă în bancă. Aș vrea să n-am nicio casă și să mă resemnesc cu ideea zilului la bătrânețe, numai să fie ajuns marele actor care aș fi putut să fiu. Auz. încă mai umblă? Da. Cine știe când o să se culce? Dar merge pe acolo pe sus și e departe de noi. E un spectru care fuge înapoi după trecut. Tată, mi a spus o mulțime de lucruri însemnate din amintirile tale. Ai chef să ascult și din ale mele? Da. Bine, uite Unul. Eram îmbarcat pe vasul American Line, direcția Buenos Aires. Eram de veghe în tura de noapte pe catargul cel mai înalt, o mare liniștită. Vasul abia se legăna, lene și somnoros. Pasagerii dormeau și nici din echipaj nu se vedea nimeni, nimeni, nimeni, nimeni. Nici un zgomot omenesc. Sub mine și în spatele meu ieșa fumul negru pe coșuri. Și eu visam, nu mai stăteam de veche. Mă simțeam singur și în afara lumii, privind cum răsăritul se cațără încet și el ca un vis pictat pe cerul și marea care dormeau împreună. Și atunci am simțit extazul libertății. L-am simțit... Am simțit pacea, ultimul port, bucuria de-a face parte din ceva împlinit, dincolo de vrednicile de milă, meschinele, sordidele, temeri și speranțe și visuri amenești. Și altor când am notam singur în lar sau când stăteam întins pe nisip, am, am avut exact aceleași senzații, devenam dintr-o dată soare, Nisip parzător o algă verde agățată de o stâncă, bătute de valuri, ca atunci când o mână nevăzută Trage de pe lucruri valul care le acopera. Pentru-o clipă vezi. Și văzând taina, Ești taină. Pentru-o clipă vezi înțelesul. Ah! Numai că pe urmă mâna lasă vărul să cadă la loc Și tu rămâi din nou singur Pierdut în ceață Și-ți vezi de drum că Către nicăieri A fost o mare greșeală că m-am născut om Aș fi avut mult mai mult noroc dacă eram un pescăruși Așa cum să mă voi simți întotdeauna un străin care niciodată nu se simte acasă, totdeauna fără rădăcini. Unul care va trebui să fie mereu puțin întregostit de moarte. După zgomote fiul cel pierdut o fi tras o beție. Dar bedeul, bagă l în patel, Und. Eu ies pe terasă. Are o limbă de viperă când e beat. N-ar face decât să mă scoate din ferite. Asa, Sunt Beth Crița. le mulțumesc că mi-ai spus un mare secret. Da, așa e. Informație de-a dreptul tâmpită. Scara de la intrare era să cadă peste mine. La un fier <laughs> de cane atâta a sa fi pus acolo un farce dracu. Așa. Aici, în Tuneric. unde e bătrânul Zgripțuroi. Afară pe terasă. Ce am văzut ochii. Wow, o sticlă de whisky plină sau am vedeni? Trace! Ha, ha, ha, e adevărat! Ce s-a întâmplat astăzi, are cu bătrânul? Sofie molit dacă a uitat-o afară. Pune mâna pe ce găsești. asta e cheia succesul meu. Ce așa ești, criță? O să te dau de tot. Ce înțelept vorbește copilăș. Nu e decât că să cărb dacă vrei. Asta e nenorocirea că nu reușesc. Cât am băut eu în viață, s-ar putea scufunda un vapor. eu nu. Totuși, să sperăm. Dă stica, că vreau nu, Da, nu, dă No! Cât sunt eu aici, nimic de făcut. Adu-ți aminte ce a spus doctorul. Adică că nimănui nu-i pasă dacă mori, dar mie îmi pasă. Vreți, meu? E ești simpatic, băiete. Totul s-a dus pentru mine, numai tu mi-ai rămas. Știu, Gemii, știu că ți spasa. Am să mă las de băutură, dar... Noaptea asta s a întâmplat prea multe. Hai ora. Da, da, știu, știu, că Pentru tine a fost o zi nenorocită. E, pariesc că bătrânul nici nu a încercat să te oprească. Probabil că o să-ți deași o cutie de lemn sau o cu tine la sanatoriul ăla de bolnavi săraci. Cu cât mai repede dai ochii peste cap, cu atât mai puțină cheltuială. Nu, oh, nu, ce nu. monstru de tată! <laughs> dacă l-aș pune într-o carte, nimeni nu m-ar crede. Nu, nu, nu e chiar atât de rău dacă încerci să-l înțelegi și dacă să păstresi, simți Da, oh, da, da, da, da, da. Trebuie fi capul cu vreo scenă care smulge mulge lacrimi. Mm. Hai, spune e adevărat, nu? <laughs> pe tine te duce de nas cum vrea, dar pe mine nu! Nu mai poate! Totuși, e un lucru de care îmi pare rău la el, da? Cine-i de vină? Numai oh, el. Ah. Ce a spus bătrânul cu spitalul ăla de săraci? Mi-a spus că-l mă duc acolo și a zis că pot să mă duc unde vreau, în limitele posibile. Evident, evident, băiat, unde, dar în limitele posibilului. Adică, în altă gaură care să coste puțin. Ce ai făcut în oraș toată seara? Ai fost la Mami buns? <laughs> și mai în cap pe vorbă, unde găsești o companie feminină mai pe cinste. Ce dragoste, males ales dragoste, nu uita ce un om fără dragoste a unei femei, cum se cade, o scoică goală, plestemată. Că și tu mintit. <laughs> m de tine. Da. I a părut rău că te simți prost. Hmm. <laughs> Unde e morfinomana? S-a dus la culcare?" Cananicist!" Ah! <laughs> Mulțumesc, puștule, că m-ai pocnit. Bine mi-ai făcut. Ești nu știu ce dracu mi-a venit. Băutura. Tu mă știi că eu Știu, Jimmy. Știu că n-ai fi spus-o niciodată, dacă n-ai fi." Iartă-mă, Jimmy. Iartă-mă. Noi doi n-am dat niciodată unul într -altru. Ei, ei, ei. Nu-i nimic, nu-i. Îmi pare bine că ai făcut-o. Hmm. Limba asta mea blestemată. Hmm. să o tai. Poate că e din cauza că acum mă simt cu totul sfârșit. Pentru că mama de data asta m-a înșelat. Credeam într-adevăr că a terminat. Ea e convinsă că eu vă totul în negru, dar de data asta n-a fost așa. Cred că nu s-o pot ierta așa de repede. Era prea important pentru mine, pentru că de data asta speram... Speram că dacă ea încetează... Am sufac fac și eu. O, Jimmy, crezi că nu te înțeleg. Hai, lasă, lasă. N-am să uit niciodată. N-am să uit niciodată prima oară când mi-am dat seama. <gâng -i> Am surprins-o când își făcea injecția. Nu mi-a <gâng> trecut niciodată prin cap că, în afară de femeile alea stricate, că, că o femeie poate să se drogheze și... Apoi a venit chestia cu tuberculoza ta și... A pus cap la toate. Edmund nu noi am fost mai mult decât frați, nu? Ești singurul meu prieten pe care l-am avut. Mij, drag, Edmund. aș face orice pentru tine. Știu ce mi știu. Și totuși, după tot ce poate să trâncănească pe socoteala mea, bătrânul și mama, Acum că aș vedea totul în negru, pariesc că acum și tu bănuiești că eu îmi spun în sinea mea că tata, fiind bătrân, nu o să mai ducă mult și tu ai putea să mori. Tot ce a pus bătrânul de să-mi rămână mie și mame, așa că eu probabil sper că... singura. din gură! Cine ți-a vărut toate prostiile asta în cap? Hai, nu mai face pe naivul. Ce am spus? Că sunt mereu suspectat că văd totul în negru. Am ajuns așa, fiindcă n-am încotro. Ce vrei acum? Să mă acuzi? Auzi la mutra aia de înțelept. Am învățat eu mai mult de la viață decât să-ți închipui tu. Ascultă, băiete, tu ai să pleci. Da. Poate că până atunci nu o să mai avem ocazia să vorbim sau n-am să mai fiu eu așa de bat ca să-ți spun adevărul. Așa că am să-ți-l spun acum. Trebuia să o fi făcut mai mult pentru binele Tau. Vreau să te pun în gardă față de mine. Mama și tata au dreptate. Am avut o influență nefastă asupra Ta. Și mai rău decât toate... Este că am făcut-o din adins. Știi ceva? Nu vreau să te ascult. Nu, nu, nu, nu, Ai să mă asculti. Anume am făcut-o ca să ajung și tu ratat. Sau mai bine zis, o parte din mine a făcut asta. O mare parte, acea parte din mine, care a murit de multă vreme, care urăște viața. Îți spuneam să deschizi bine ochii ca să învezi din greșelile mele, nu? Uneori am crezut și eu în povestea asta, dar e o iluzie. Făceam ca greșelile mele să pară frumoase, beția mea romantică. N-am dorit niciodată sincer ca să reușești în viață și astfel eu să arăt și mai rău prin comparație. Noi am să devii un ratat. Totdeauna am fost invidios pe tine, băiatul preferat al tatei, protejatul mamei. Mama a început să ia stuve viante după ce te-ai născut. Tot! Jimmy, da, știu, știu, știu că nu e vina ta, dar tot unai. Nu mă pot împiedica să nu te urăsc Mi termina nebunit da, Dar să nu-ți faci idei greșite Puștule Să nu-ți faci idei greșite pentru că, pentru că te iubesc mai mult Decât te urăsc Faptul că spun toate aceste lucruri Este o dovadă, nu? Risc să mă ură și tu Și tu Tu ești tot ce n-a mai rămas Și Să nu crezi Ce ți-am spus acum la urmă Adică eu te invidiez de multă vreme uh, Nici eu nu știu ce m-a făcut să spun asta Adică uh, Vreau să spun că mi-ar plăcea să văd Că obții cel mai mare succes din lume Dar uh, Nu e mai bine să te păzești de mine Pentru că eu am să fac Totul ca să nu reușești Ce vrei nu pot face altfel. Mă urăsc pe mine însumi. Trebuie să mă răzbun pe toți ceilalți. Și mai ales pe tine. Partea aia moarte din mine dorește să nu-ți meargă bine. Poate chiar se bucură că mama are început cotrava ei? Oh, Partea moartă din mine vrea să aibă tovărășie. Nu vrea să fie singurul cadavru care umblă prin casa și asta. Gândește-te bine la asta și să vezi că am dreptate. Gândește-te că ai să fii în sanatoriu departe de mine. Hotărăște-te să rup orice legătură cu mine. Dă-mă afară din viața ta. Gândește-te la mine ca un mort. spune lumii, aveam un frate, dar a murit. Și când ai să te întorci, ciocolește-mă. Eu am să te aștept și am să te întâmpin cu vechiul meu prieten și am să strâng bucuros mâna. Dar la prima ocazie am să te înjunghi pe la spate Ce viteaj din gură! Nu mai să nu mă uiți. Adeți-mi minte că te-am avertizat pentru binele tău. acu pleacă și fă bine. Și mai ales. Mai ales să nu mori, ești tot ce ne mai rămas, așa că... A adormit? Mă tineam că nu o să mă ispărăvească de vorbit, cred că e mai bine să lăsăm să doarmă aici. Am auzit ultimele cuvinte pe care ți le-a spus, ești e ce te prevenisem și eu. Sper că ai să-ți minte, acum că ai auzit-o din gura lui. Ah, nu le pune la inimă. Când de beat îi place să pară mai rău decât este, însă se știe ca cine la tine. Știu, știu, E singurul lucru bun care i-a mai rămas, ce spectacol plăcut pentru mine. Băiatul meu cel mare despre care speram să-mi numele cu onoare și demnitate, Uite-n ce halaj. așa. Uite-l ăla. Uite. Lasă, tată, să tăcem. Da, un bețiu ordinar. De sus nu se mai de nimic. Cred că s a fi dus la culcare ca să pot intra și eu în pat. Eu, eu sunt... sunt mor de oboseală. Nu mai pot sta toată noaptea în picioare ca alte dată Am îmbătrânit. Bătrân și sfârșit. Nu mai pot ochii deschiși, am... am să pe puțin. De ce nu faci tu la fel, Edmund? O să mai treacă până când iau. o să... Mm. <laughs> Scena nebuniei! Intră Ophelia! Încetea să-ți ah! Bravo, bravo, Edmund! Canalia asta murdară, dar e mama lui! Da, da, băiete. Trebuia să se întâmple, dar ți-am spus <coughs> Ți-am spus cât am sperat oi <coughs> mâine o să te dau afară în șanța ai să vezi Jerry, termine te rog de prost, acum, am pierdut complet obișnuința. Sora Tereza are să mă muștrulească îngrozitor. Îmi va spune că nu e corect față de tatăl meu, care cheltuiește atâția bani ca să iau lecții speciale. Are dreptate. nu e corect. El e așa de bun și de generos. Și este atât de mândru de mine. A, ah, de azi încolo am să exersez în fiecare zi. Dar trebuie să mi se fi întâmplat ceva groasnic cu mâinile. Mi-au înțepenit degetele așa de tare. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ce deforme sunt. Da, trebuie să mă duc la infirmerie să le vadă sora Marta. E cam bătrână și puțin ciudată. Da, eu o iubesc foarte mult. În cutiuța ei are doctorii care te vindecă de orice durere. Să vedem? ce am venit să caut aici. E groaznic. Am ajuns să fiu așa de distrată. Mereu visez singuri. Ce-ți crede pe Edmund? Rochei de mira, așa cred. Doamne, doamne, doamne. Mereu nu-ți ajunge răul pe care. Hai, dă-mi rochia. Lasă-o eu, draga mea. nu e frică să nu, să nu calci pe ea, să o rup și să o murdărești dacă o târii pe jos. Și apoi o să-ți așa de rău. Vă mulțumesc, sunteți foarte drăguți. Ha! E o rochie de mireasă. Foarte frumoasă, nu-i așa? Acum mi-aduc aminte. Am găsit-o în pod, ascuns într-un cufăr. Nu mai știu pentru ce-am luat-o. Dar ce căutam? Un lucru pe care l-am pierdut. Așa nu e bine, tată. Să mergem, să pornim. Ea nu va ști. Spre mări, tărând ca marele uragan, și spume. Ce ne așteaptă oare? Niciun leac. Căci toate acestea zvane. Pământul e ca lacrimile mare. Și oricât să-i spui cum e, te-ai strădui. Ea nu va ştii. Este un lucru care îmi lipsește foarte mult. Nu se poate să se fi pierdut cu totul. Nu se poate. Mama. Ce blestem. De ce? De ce? Așa nu e bine. Hai să plecăm Ea nu vă auzi Hai cântur dragi Să mergem fără teamă Tăceți Sunt stinse a celor timpuri Și a celor vechi Și dragi fără de seamă Noi suntem dragi Noi și-am iubit-o singuri Chiar de-am cântat ca Angelintării, în ea nu va auzi. Este un lucru de care am foarte mare nevoie. Mi-aduc aminte că atunci când îl aveam, nu mă simțeam singură și nici nu mi era frică. Nu se poate să-l fi pierdut pentru totdeauna. Dacă ar fi așa, aș muri. Pentru că s-ar duce orice speranță. Mama, nu sunt dragi, sunt tuberculos! No! Nu mă atingeți! Nu puneți mâna pe mine. Nu se-i cade. Acum când am să mă duc la mănăstire... Dobitocule... N-ajută la nimic. Să mergem... Să pornim... Nu va vedea. O dată doar să mai cântăm... Și poate că, amintindu-și tot ce-a fost odată, Mă-ntoarce ochii triști. Dar noi, departe, vom fi de-aici, o poveste uitată. și în ciuda milei tuturor, Doar Ianu. Ați ascultat lungul drum al zilei către noapte, adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Eugene O'Neill, traducere de Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea. James Tyron, George Constantin, Mary, Ileana Predescu, artistă emerită, Jamie, Alexandru Repan, Edmund, Florian Pitiș, Catlin, Zoe Muscan. Regia de studio Constantin Botez, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Cristian Munteanu.